Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Nagy Helga vagyok. Ez a feltalált tárgyak osztálya a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő sorozata, melyben most újabb természettudományhoz kapcsolódó gyűjteményt és kiállítást mutatunk be. Dr. Weisburg Tamás az LTTTK ásványtani tanszékének docense vezet körbe minket a Lágymányosi Kampusz C épületében, az Egyetem Természetrajzi Múzeumának ásvány és kőzettárában, mely 2002-ben költözött át ebbe a modern épületbe, de az építkezés alatti folyamatos tárgyalások eredményeképpen megőrizte régi történeti egységét, megjelenését. Dr. Weiszburg Tamás 2013-ban a Magyar Érdemrend lovakkeresztje kitüntetésben részesült, s tudományos kutatásai mellett a múzeum igazgatójaként az ásványtan történetével is foglalkozik. A kiállítás bemutatása során megismerkedhetünk az ásványok gyűjtésének, az ásványtan a geológia tudományágának kialakulásával és magának a múzeumnak a történetével. Híres gyűjtőkről, mecínásokról, professzorokról hallhatunk, valamint természetesen megtudhatjuk, milyen kutatások folynak jelenleg ezen a területen, és azt is, hogyan gazdálkodhatunk helyesen a jövőben erejtett kincseinkkel. Tehát ahol most vagyunk, ez valóban modern épület, 2001-ben adták át, és ha valaki belép ebbe a terembe, akkor nem is érti, hogy tulajdonképpen hogy hogyan kerülhetett egy ilyen új épületbe egy ilyen látszólag régi bútorzat. De ez nem csak látszólag régi, ez a 19. századból jött át, és fizikailag pedig a múzeumkörútról jött át az asztóriáról. Amit most látunk, ez a legnagyobb méretű, egybefüggő műemlékbútorzat a Magyarország angol telepítettek, és hát egy nagyon örülünk annak, hogy az egyetem tervezése során, az egyetem építése során nyílt arra a lehetőség, hogy ezt a teret, ezt a bútorhoz tervezzék. Tehát nem fordítva történt, hanem amikor, az egyetemhépületét tervezték, akkor úgy alakították ki, ez egyetlen, lehet látni, van 7 darab boltíves nagy ablakunk, itt van egy boltíves terem, tehát ugyanaz az interior van meg 1887-ben, ugyanezek a középvitrinek vannak, ugyanúgy az ablak közötti vitrineknek a tetején, ezen a képen látszik, amit itt is lehet látni, ezek a 18. századból származó kararai szobrok, tehát töngekben ez egy korhői berendezése az eredeti ásványta. Amit itt látunk a felszínen, az, az körülbelül 2000 kiállított példány, és kb. 50 ezer példányjal kell számolni. Természetesen a kiállítások, azok, azok mindig megújulnak. A közepén ebben a 12 vitrinben van, van egy unalmas ásványkiállítás. Ez, ez ugyanolyan, olyan, mint a világ legtöbb múzeumában, hogy szépen sorba vannak egymás mellé rakva a gyönyörű, gyönyörűbb kristályok. Mindegyik már alá van írva, hogy... A neve, ami általában semmit nem mond a látogatónak, mert ilyen jellegű képzés nem csak Magyarországon különösen nincsen, de a világ többi részén is viszonylag szerény. De ami alatta ott van, ott vannak a lelőhelyek, mindegyiknél feltüntetve, és látjuk azt, hogy valamennyi kontinensről vannak itt nagyon szép ásványok. Tehát a, a tényleg nyilván a kárpát medence van legjobban reprezentálva, de a Dél-Amerikából ugyanúgy vannak, mint Ázsiából, vagy Ausztráliából kiváló ásványaink. Van egy épülettörténeti történeti van, amik látszik, hogy a, a tanszéket, ami ez a tartozott, ez a természetrajzi tanszék, História Naturalis, eh, 1774 ben alapították, tehát most a 240. tanévünket gyúrjuk. Nem sokkal később, itt ez, ebben, ezen a képen, amit ki van állítva, látszik a Nagy Szombati épületegyüttes, ahol az, az ELDE erődjét Péter alapította, és aztán látszik a Budai Vár, és ha meg nézni ezt a korabeli metszetet, akkor olyan érdekes, mert a palotának a kupolája helyett egy csillagvizsgáló van középen. Ez nem véletlen, hiszen amikor a, a török után jóval, már ugye helyre állt az élet Budán, is elkezdték visszatelepíteni a, a különböző állami és egyéb funkciókat, pontosabban nem telepítették vissza, csak megépítették, megépítették a palotát, de hát a király az nem itt volt. Valaminek kellett használni, akkor épült fel a szép barok palota, és ezt a palotát használták az egyetemnek első tartózkodási helyül Budán. Tehát a palota, aztán több helyre átköltöztünk Pestre és aztán 230 évvel később ismét visszajöttünk Budára. Mársasztal is Budára költöztünk. Van rengeteg érdekesség, amiről lehetne beszélni. Például ez a kép, ez a, ezt, ugye, ezt az épületet már senki nem ismeri, de ha azt mondom, hogy ez a Kossuth lajos utca és Szemmelweis utca sarok épülete, akkor ez egyben, és ez volt orvoskari épület, ma már elbontották az elejét. Nem véletlenül hívják Szemmelvejsz a Szemmelvejsz mert ugye ez az orvoskari épületben dolgozott Szemmelvejsz És ugyanitt volt az ásványtárk, érezhetné valaki, hogyan kerül a csizma az asztalra, hogyan kerülnek a kövek az orvosláshoz. Hát azért 100 évvel ezelőtt az orvosoknak még szigorlatozni kellett ásványtamból, hiszen az ásványok, mint anyagok, mint, mint gyógyászatban hasznosító anyagok, azok kiemelt fontosságúak voltak. A gyógyszerészek még 50 év vagy 60 évig is szigorlatoztak ásványtamból ami ugye ahhoz képest furcsa, hogy ma meg már senki nem tanul közülük ilyet, tehát az orvoskarhoz tartozott. Ez itt az mai egyetemtérnek az épület, az egyetemi templomot, ez látni a régi központi épülettel, amit aztán azóta elbontottak és helyette építették. És hát ez az épület, amit viszont mindenki ismer, még amit fölmer, ez az Asztóriai sarkán áll, ez, ezt kifejezetten nekünk építették, ennek az egyetemnek ez volt a természet rajzi épülete. És itt azért... Egy pillanatra megállnék ennél a szónál, nem csak azért, mert a múzeumunkat is úgy hívják, hogy, hogy természetrajzi múzeum, hanem ez nagyon érdekes dolog van a magyar nyelvben, amin én magam sem gondolkoztam el 10 vagy 15 évvel ezelőtti, van egy nagyon furcsa anomália. Én azt gondolom, hogy a hallgatóknak a zöme, ha máson nem gyerekekkel, járt már a természettudományi múzeumban. És amikor elmegy a természettudomány múzeumba, akkor nagyon nagy örömmel megnézi az ott lévő kiállításokat, és kijön, és legközelebb is elmegy, és soha nem gondolkodik el azon, hogy ő nem látott fizikai, fizika kiállítást, nem látott kémia kiállítást. Holott, ha megkérdezek valakit, hogy, hogy mi a természettudomány, akkor biztos, hogy ezt a két területet, ezt az első között sorolja föl. Hogy lehet ez? Úgy lehet, hogy a Magyarországon, a magyar nyelvben, és ennek egy nagyon érdekes tudomány-történeti-tudomány-politikai oka van, tévesen hívjuk azt a múzeumot természettudományi múzeumnak. Azt a múzeumot is természetrajzi múzeumnak kéne hívni. És hogy ez e, megmond, ugye ebből látszik, ez a, ez a biológia és a földtudományok területét fedi le térben És hogy ezt meg is tudjuk indokolni, csak el kell menni a Bécsi út másik végére. Ha elmegy Bécsbe, akkor, és ott megnézi a, a múzeumot, akkor a múzeumra nem az van kiírva, hogy Naturwissenschaftliches Museum, hanem az mondja, hogy Naturhistorisches múzeum és ha elmegy a Londoni út másik végére, <gül> repülővel, akkor ott nem, az, nem, nem, nem Science múzeum van kiírva, pontosan olyan is van, de az mást akar, hanem az mondja, Natural History Museum, tehát az a Historia Naturalis, a természetrajz, ez a szó tükröződik a, a világ minden területén a, a kifejezésekben. Tehát azt kell látni, hogy a ugye a 18. század végén, létezett a fizika, amit úgy hívtak magyarul, a természet, tan, létezett a, a kémia, amit úgy hívtak, hogy vegytan, létezett a földrajz, és az nagyon fontos, ugye a geográfia, ugye a földrajz, amit most sokan összekevernek a, a, a geológiával, ugye az, az iskolában nem tanul senki geológiát, és létezett a természetrajz, amelyik magába foglalta azt, amit ma biológiának hívunk, és amit ma földtudománynak, nem, a földtudománynak nem földrözi része. És, de ez, ez annyira konkrét, ez nem valami nagyon távoli múlt, amikor a második világháború után a tantervi reformokat kezdték el, akkor borult föl ez az Egyesült. 1948-ig olyan tanárokat képeztek, hogy kémia természetrajz, fizika természetrajz. Földrajz, természetrajz tanárok. Csak úgy az oktatást mondjam. És utána akkor pontosan egy ilyen fajta megközelítés, hogy a természetrajz az nem kellően dialektikusan kezeli a természet egységét és Ezért ez egy statikus leíró terület, ami önmagában nem igaz, mert egy szónak a tartalma az nem így működik. Az nem igazja a geológia, ami a földtan, az tudomány, és a geográfia, ami földre ez, az nem tudomány. A földre ez ugyanolyan tudomány. Tehát ez egy hagyomány így hívjuk. Tehát ezekhez 48-ban ezt eltörölték, és ami nagyon érdekes volt, hogy utódként egyedül a biológiát jelölték ki, és ennek nyomán a földtudomány oktatása az gyakorlatilag elsikadt. Ezzel az akadémia már az 1960-as években is foglalkozott, de nem történt semmi, és máig sem történt semmi. A földrajzon próbáljuk leverni azt, hogy miért nem tanítja a fölttudományokat, de a földrajznak megvan a maga a saját területe. Tehát a földrajz persze befogad bizonyos föltudományi geológia és a többi ismereteket, de ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egy fizika tanár az a fizikát tanítja, egy kémia tanár az a kémiát tanítja, egy földrajztanárt viszont úgy kell nyilván kiképezni, hogy ne csak a földrajzot, hanem a földtudomány egyéb területeit is tanítsa, mert különben a magyar érettségében ezek a területek sehol nem jelennek meg. Tehát nyilván nem az ének tanár fog geológiát tanítani. Tehát a természetrajz az akkori leírás szerint, az a, mondjuk a 18. században, az a természet három országának, az állatok, a növények és az ásványok országának rendre való leírása, ahogy ezt mondjuk Benkő az első magyar ásványtankönyv bevezetőében olvashatjuk. Tehát ennek a három területnek, na most nyilvánvalóan az állat az világos, a növény az világos, az ásvány, az fogalom az már, már differenciálódott jobban, tehát ma már az ásványok, amiket itt látunk, ugye ez volt, amit a C-80 a legjobban tudtak, de közben kifejlődött, utána megjelent a geológia fogalom, és egyáltalán a föltudománynak ez a, aztán később geofizika, stb, meteorológia, tehát ezek mind földtudományi ágak, ezek közül például a paleontológia, ez az ásványtanban jelent meg. Tehát az első magyar ásmánytan könyv, ez már említett Benkő Ferenc-Szeberi Református papáltal 1786-ban írott kis könyvecske, amiben még az ásványtan szó nem szerepelt, mert az á, maga az ásványtan szó, az csak tíz évvel későbbi, az a mi, magyar minerológia, e, ugye? Abban a, az utolsó szakasz az a kővé vált dolgok. Tehát vannak benne a földek, kövek és földek, vannak benne a, a, az ércek, vannak benne a enyves és égő matériák, és így tovább, és vannak a kővévár dolgok. Tehát a paleontológia az tulajdonképpen ebből fejlődött. Thank you. Hát ez visszatérve, ugye a nagyszombati egyetemen kezdődött, és már akkor ott elkezdték gyűjteni akkor a, a, az ásványokat, amik később ebben a gyűjteményben fontos. A lépünk itt a, a, rögtön a 1774-ben az első professzor, Matthias Piller, akit mondhatnánk persze magyar, magyarosan is, hogy a 19. században Piller Mátyás, de egy hát ő egy echt osztrák, magyarul nem beszélő, hexiazsuita volt, ő pont azért kapta meg a katedrát, mert egy hatalmas gyűjteménye volt, és ezáltal a gyűjteményt az oktatásból rögtön föl lehetett használni. Tehát ő, ez az első gyűjtemény, meg itt van az eredeti latin nyelvű katalógusa, itt vannak példányok, eredeti példányok az ő gyűjteményéből kiállítva, ez volt az 1774, és 1781-ben pedig egy hatalmas vásárlással Mária Terézia legidősebb lányának, második Józsefnek a kalapos királynak a nővéréről van szó, Mária Anna Főhercegnő, az gyűjteményét vettük meg, Pocs e, az országgyűlés vette meg hatalmas pénzen az egyetem számára. Ez, Azt lehet tudni, hogy ő vajon miért gyűjtette az elsőjét? Lehet, lehet, lehet, nagyon, nagyon jó kérdés. Ugye ez a két vitrin mutatja már Anna gyűjteményét, ez egy német nyelvű kód, persze, természetesen katalógus, eredeti példányokkal. És egy pillanat tovább a következő vitrinre melyik Alexandra Pavlovna gyűjteménye, ő József Nádornak volt a felesége. Ürömön van egy kápolnai, ott van eltemetve. Az ürömények tudják azt, hogy az ott eltemetett Romanov hercegnőnek a gyűjteménye itt van. Amúgy ezt nagyon számon is tartják, tehát ez a, ez a, kiáll, ez a kis kiállítási részünk, ez néhány éven keresztül egy a Nemzeti Múzeum egy ideglenes kiállításával együtt Moszkvában volt a, a tehát ez egy nagyon fontos kiállítás. És amiért itt jöttem, az az pont az, hogy a szeretnék válaszolni, hogy miért, miért gyűjtött. Ugye itt van összehasonlításként két főúri, legmagasabb főúri leánygyermek. A német-római császár lánya és az orosz szár lánya. Körülbelül egy idősek. Körülbelül egy idő, az időszakról van szó, szóval és minden kettőnek itt a gyűjteménye Mi volt a motiváció? Mária Anna esetében egyértelműen a az érdeklődés, a gyűjtőszenvedély, ő mindenféle gyűjtött. Gyűjtött, gyűjtötte az érméket, amiket Mária-Terézia alatt kihattak, mindenféle gyűjtött. Amúgy magát az ásványgyűjtési szenvedélyét, ezt az édesapjától örökölte, tehát Lotharingiai Ferenc, német római császár Mária-Terézia férje. Ő is gyűjtött ásványt, és hozzáteszem, hogy Együtt, apa, apa és lánya együtt gyűjtöttek, amit persze nem úgy kell elképzelni a 18. században, hogy együtt kimentek egy kis kalapáccsal, és akkor kalapágtak egyet valahol az alpokban, hanem megrendeltek, kértek, ajándékba küldték nekik. Ez a két gyűjtemény az együtt fejlődött. Notaringi Ferenc gyűjteménye a halála után alapját képezte annak a Múzeumnak, amit most úgy hívunk, hogy Historis múzeum, Wien, tehát a Bécsi Természet Rajzi Múzeumnak, és a másik fele egyenértékű gyűjteményt, az pedig az országgyűlés megvette nekik. Tehát itt az egy érdeklődésről van szó. Alexandra Pavlovna esetében teljesen más helyzet. Nagy Péter cár volt az, aki elrendelte, hogy a cári gyerekeknek a képzésük során, a szisztematikus képzésük tanulásuk során meg kell tanulni, hogy mitől működik a viradalom. Kell tanulni közlekedést, kell tanulni mezőgazdaságot, kell tanulni ipart, kell tanulni Nyilván Nyilvánvalóan nem kellett a bányába lemenni, de ennek a szisztematikus tanulásnak a részeként került Alexandra Pavlovna kapcsolatba az ásványokkal, azt nyilván nem rendelhette el, korábbi e, cár, hogy, hogy szeresse is ezeket, meg azt sem volt nyilván elrendelve, hogy ha férjehez jön e, és elköltözik, vagy eljön Budára vagy Bécsbe, akkor el kell hoznia ezt a tanulógyűjteményt, ő rendkívül fiatalon ment férjehez, és hát hamar meg is halt az első gyerek szülésébe, egy év után meg is halt sajnos, tehát azt már biztos, hogy ő szerette is amit tanult, ez olyan, mint amikor valaki élvezi a kötelező olvasmányt, ugye ilyen is előfordul a, az iskolában. Tehát a két motiváció, az, az induló alap az más volt. Igen, én alapvetően azt gondolnám, hogy valahogy a drágakövek felől jön az érdeklődés, a, a, az ásványok szépsége, csillogása, szerkezete miatt jön az érdeklődés a gyűjtéshez. Hát az biztos, hogy ha. A földtudományokhoz kötődő három hívószót kell mondani, akkor abban benne van a drágakő, valószínűleg benne van még a kristály is, mert az is egy ilyen nagyon izgalmas dolog, és mindjárt benne van a harmadiként a dinozaurusz. Tehát, tehát valószínűleg a mai fiatalok ezt a három szót ezen be lehet őket hozni ide, és hát mindig vannak érdeklődő diákok. Vannak drágaköveink, különben van egy külön kis drágakövitrinünk, ha előre sétálunk. Itt van egy. Drága kövű ami persze egy nagyon népszerű vitrin. Drága nem vagyunk kiemelkedően jók, tehát úgy értem, ez nem egy. nincs, nincs egy nagy drága üteményünk, tehát ha valaki igazi, komoly drágakő kiállítást akar látni, akkor legalább Bécsig el kell mennie, de még jobb, ha elmegy Londonba, vagy esetleg Washingtonba, a Smithsonian Múzeumba. De aki nem tud elmenni, az eljöhet ide, és azért, mert ez is nagyon szép vitrint lát. Mi egy oktatógyűjtemény vagyunk, azért ezt tegyük hozzá, tehát van nyitva tartásunk, és a látogatókat is nagyon nagy szeretettel várjuk, és szükségünk is van a látogatókra, mert, mert együli bevételi forrásunk az, hogy iskolák jönnek, és iskoláknak tartunk kihelyezett órákat, tehát ilyen órákat, illetőleg hát vannak rendes magánlátogatóink. De hát azért a, ezzel emellett a egyetemi múzeumként a egyetemi oktatásban kiemelt szerepünk van. Tehát a, az elmiszatományi karnak a hét alapszakja közül azért négy első évben tanul ásványtant, és akkor ők ezekben a termekben tanulnak. Hozzáteszem, hogy sok minden van, amiért, amiért érdemes idejönni, az egyik az, az között az, hogy egészen különleges oktatási hátterünk van. Tehát a világon nagyon kevés helyen lehet úgy mondjuk kémiát tanulni, hogy mögé ezeket a az ásványokat mögé tudjuk tenni, vagy akár geológiát természetesen. in a és ebből új kutatási irányok jönnek. Például tudjuk, hogy nagyon fontos a bolygóknak, az ásványi és közetvilágának a feltérképezése, tehát ahhoz is jó egy ilyen háttér. Van, aki biológusként, van, aki csillagászként közelít a ásványtanhoz és közetekhez. Milyen más kutatási irányok vannak most kialakulóban ezen a területen? Azért vagyok könnyű helyzetben, hogy válaszoljak, mert... Megint csak nem függetlenül ettől a gyűjteménytől, amibe azért, ha valaki belép, akkor azért, azért elgondolkodik, hogy itt ezen az egyetemen ennek vannak hagyományai és azt gondolja, hogy van jövője is, én is azt remélem, hogy van jövője. Tehát nem függetlenül ettől, 2010-ben itt volt az Ásványtani Világkonferencia, ezt mi szerveztük. Ez egy nagy konferencia volt. 1700 résztől volt, 74 országban az a mi területünkön, ezért nagyon nagy konferenciának. Több 10.000 vendégészekát generáltunk Budapestnek, tehát hogyha most csak lássuk, hogy nem, most nem van, a tudomány oldaláról beszélek. Együtt szerveztük a régió országaival, itt fizikailag ez, itt az egyetemen, az egyetem, a kampus adott hátteret ennek, és hát ebben a teremben is. És ha valamin le lehet mérni, hogy a tudomány merre fejlődik, tehát ha, akkor az tényleg a világkonferencia, ez négy évente van, tehát és legközelebb 2026-ban lesz Európában, tehát ez egy ilyen jelentős esemény volt, amit itt már Párizseről hoztunk el, <gül> tehát e, egy nagyon fontos lépés volt, és ha ott, ott megnézem, akkor valóban voltak, az ember nem gondolná, hogy a kövekről van szó, mik ezek az kövek, nyugodtan mondjuk ki ezt a szót, ez, ez ennek a tudományban elvileg nincsen helye, de van helye, mert mégsem minden életben van, tehát ugye kövekről beszélünk, a köveknek a konferencián volt önálló csillagászati szekció, hiszen a bolygókutatás, de nem csak a bolygókutatás, most már ott tartunk, hogy egészen távoli naprendszerek, vagy csillagrendszereknek a kialakulásáról is tudunk közvetett információkat kapni, hogy ott bizony szilárdanyagok, ugyanilyen ásványok megjelennek, tehát ez valóban szerepelt. Hozzáteszem most éppen az egyik diákunk egy olyan témával foglalkozik, hogy egy a, tokai hegység, amit hát az Empléni hegységként tanulunk földrajzból, területén lévő nagyon izgalmas vulkáni közet zárványban lévő ásvány, az hogyan használható a mars felszínének, felszínén lévő anyagoknak a modellezésére, tehát azért nagyon erősen összefügg, de valóban legalább 15-20% biológia volt, hiszen én is még úgy tanultam, hogy az ásványok alapvetően szervetlen folyamatok során, geológiai folyamatok során keletkeznek, Ma Látjuk azt, és most jelentek meg egészen komoly vezető folyóiratokban olyan cikkek, hogy az ásványoknak is van az élethez kötődő evolúciója. Nem lenne, nem lenne élet a Földön, akkor más ásványaink lennének. Itt nyilván nem minden, tehát a gránit, a mélyből feltörő magma, az, az nem befolyásolják közvetlenül a baktériumok, de nagyon sok a felszín közelében lévő folyamat az, az élet által, az évmilliárdok alatt, ugye 4,6 milliárd évről beszélünk itt a föld esetében, már visszahat az ásványokra. Tehát a biológia bejött, ugye ami különösen bejött, és amit hát, itt a képzésünkben is látszik, hogy bejött, az a környezet fogalma, tehát a környezet tudomány fogalma, amiről sokan vitatkoznak, hogy egyáltalán tudomány-e, vagy csak össze kell rakni egymás mellé a biológiát, a kémiát, a fizikát, esetleg a, a föltudományt. De látszik az, hogy egyre több olyan probléma van, aminek a megoldásában nem akkor tud a szakember jó választ adni, hogyha rendkívül mélyen ismeri valamelyik szakterületet, hanem ha még ha azon az áron is egy kicsit felszínesebben ismeri a szakterületeket, de jól, tehát a felszínesség az jelen esetben nem a, a gyenge tudást jelenti, hanem csak a, a, a tudást, tehát az alapfogalmakat jól átlátja, hanem ezeket össze tudja kötni. Tehát amikor arról van szó, hogy a Budapestnek milyen a levegője, akkor ahhoz kell persze kémia, de abban a levegőben, itt is most ebben a levegőben, ahol beszélünk, csak nem látjuk, itt picikek kis ásványok lebegnek. Aminek örülhetünk akkor, hogyha mondjuk ezek kristályok, és akkor azt gondoljuk, hogy egy sóbánya mélyén vagyunk, vagy egy barlang mélyén vagyunk, és egy barlangterápiában veszünk részt, hiszen hogy is erről van szó, aminek nem örülünk akkor, hogyha a por miatt szilikózist kapunk, aminek örülünk akkor, Hogyha azt mondjuk, hogy a, ezek a kis kristályok, ezek a sókristályok felkerülve a magas légkörbe, mondjuk csökkentik a globális klímaváltozásnál a felmelegedés hatását. Tehát egészen furcsa helyen jelennek meg ásványok. Amikor az ember azt mondja, hogy ásvány vagy kő, akkor mindig lefelé néz, mindig azt mondja, hogy a talpa alatt van, de bizony itt a levegőben is vannak, és hogyha a Duna hordalékot nézem, vagy, vagy, nézek egy, vagy nézem a vörösi ami borzasztó képként kerül föl legtöbbünk tudatában. Az is ilyen jellegű anyagokból áll, és ez mind a környezeti alkalmazásokat e, lehetővé. A környezet az egy nagyon érdekes terület. A környezet az egyetlen terület, ahol fordítva történt a tudomány fejlődése. A környezet mérnök már 30 év is volt. Azok mindig a mérnöki területekről fejlődtek tovább, vagy a vegyészmérnökből, vagy a, attól függ, hogy milyen területből, általában a vegyészmérnökből a világ legtöbb pontján. És a környezet tudományi képzés az pedig a világon mindenütt csak 15-20 éve kezdődött el. Tehát először úgy gondolták ösztönösen, hogy ez tulajdonképpen a környezettel való foglalkozás az nem igényel mást, mint a műszaki alkalmazásoknak egyfajta új megközelítését. És már a kiderült, hogy a nem lehet csak a fizika alapján, vagy csak a kémia alapján kialakult mérnöki tudományok összetevésével megoldani ezeket a problémákat, a talajnak a problémáit, a levegőnek a problémáit, hanem szükség van újra visszanyúlni, és az alapkutatás szintjén, a nem műszaki, nem alkalmazott tudományok szintjén is új összefüggéseket találni, és erre majd egy újfajta mérnöki gondolkodást felépíteni. Tehát értem, tehát, hogy mesterségesen megalkotott környezet olyan problémákat, kérdéseket vetett fel, amihez vissza kellett nyúlni az alaptudományokhoz, és újabb kutatási irányokat bevezetni. Így van, pontosan így van. The soon You shoot the moon and miss completely And now you're left to Köszönöm! Nagyon sok közösségi művelődési házban évente megrendezésre kerülnek ásványbőrzék. Ilyen helyekre szokott-e járni, és vajon találta ilyen helyeken, ha igen, érdekességeket? Az ásványbőrzék rendkívül fontos felületek. Nem csak azért, mert szinte ez az egyetlen felület ma Magyarországon, ahol a, ahol a nagy ásványokkal találkozhat, és sokan azért talán... Kedvet is kapnak ahhoz, hogy ők maguk is gyűjtsenek, hiszen Magyarországon is lehet ásványokat gyűjteni, hanem azért is, mert a gyűjtők, akik ott kiállítanak, azok a legközvetlenebb munkatársaink. Tehát a gyűjtők, azok, akik ugye, szerelmesek az ásványokba, egy-egy területet bejárnak, megfigyelnek, nincs, vagy kevesüknek van csak kifejezetten akadémik hátterek képzése, de a jó megfigyelő képesség, az mindenkinek megvan, az, az amúgy tényleg minden amatőrnél meg lehet. És amennyi helyre mi nem tudunk kimenni, kevesen vagyunk, hát másmánylan a foglalkozók, nem vagyunk többen, egy-két kezelben tudom megszámolni az országban, ahányan vagyunk. Ők viszont mindenütt ott vannak, amikor valamilyen nagyon izgalmasat találnak, amit nem értenek, azt elhozzák, megbeszéljük, és sokszor, hát ennek, között ennek az eredménye az, ez nem az én eredményem ilyen értelemben, hanem Sándor kollégámi, kollégámé, aki Miskolc Egyetemnek a tanszékvezető tanára most már. Az ő több munkája az, hogy kialakult egy olyan szisztematikus gyűjtő kutató kapcsolat, aminek nyomán Magyarország területéről, erről a területről, amire azt mondták, hogy ásványokban szegény, amelyik alföld, amelyik nem, tehát mindenféle nincsenek hegyek, vagy kicsit kis hegyek vannak, de az elmúlt öt évben öt új hogy az egész világra nézve új ásványfajt írtak le. Tehát találtak öt olyan természetes kristályos vegyületet, amit a világon még soha senki nem talált. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen, csak az, hogy szisztematikusan a gyűjtők mentek, és aztán, hú, de érdekes, itt ilyen kis piros gömböket még nem láttam, mi a csuda lehet ez? És jól megfigyelte, és elhozta, és megnézték persze, Hoznak sokat, tehát nem kell úgy gondolni, hogy minden, minden kis piros gömb egy új ásvány, meg kell nézni, sok száz, sok ezer, megkockáztam, sok tízezer darabnak kell átmenni ezen a, a gyűjtő-kutató-gyűjtő-kutató gyűjtő, kutató, e, szűrőn, míg azon fennakad néhány, és akkor jön már a tudománynak a része, hogy akkor ezeket már felelősséggel le is írja, és az egész világnak bemutassa. Amúgy itt áll mellettünk Tóth Erzsébet muzeológus kolléganő, ő például az, aki most ismét szisztematikusan elkezd most már járni Európa legnagyobb ásvány kiállítására. Régen 15-20 évvel ezelőtt én is minden évben elmentem, mert ott rengeteget tudtunk tanulni, ez Münchenben van, ahol nem csak Budapestről mennek el a muzeológusok, hanem teljesen természetesen a világ minden részéből, Európából is és máshonnan is az ásványgyűjtőktől, az ásványbőrzéken, mi is nagyon sokat tanulunk. Nem tudom, hogy Erzsi, neked milyen tapasztalataid voltak, milyen érzéseid voltak Münchenből. Minden, hát a háromnapos kiállításból nekem két napot volt időm nézelődni, négy hatalmas pavilon, tényleg olyan, mint egy világkiállítás. Be se tudtam járni szinte a két nap alatt, amíg lehetőségem volt. Nagyon sok csodát lát ilyenkor az ember, tehát a, a, ugye ez itt az ásványoknak nagyon nagy kereskedelme is van, tehát abból egészen pici, ami lecsúrog ide hozzánk, de ott megjelennek a, a csilei bányákban gyűjtőktől, a, akár a magyar gyűjtők is, mert sok gyűjtővel ott is találkozik az ember, kiállítanak, árulnak, ők is vásárolnak abból, amit kitermelnek a árusításra, fejlesztik a gyűjteményüket. Tehát a, a, a kínai hatalmas floritok, kristályoktól kezdve a, a legszebb, legújabb, drága drágakövekig, az ércásványokig, tehát mindenféle érdekes dolgot látott az ember, és csak áll, csodálkozik, szemeszája eltátva, és gyönyörködik. de ahhoz, hogy vásároljunk, ahhoz nekünk nagyon kicsi a forrásunk, de az ember mindig próbálkozik egy-két apróságot, tehát ami nekem Régi szíven vágya volt, és viszonylag olcsón hozzájutottam egy, egy dinne turmalin egy olyan kristály szelet, aminek a külseje zöld, mint a dinne héja, a belsője pedig piros, mint a görög dinne. Még be kell tenni, már elő van készítve, még nincs a vitrinbe, de meg tudom mutatni a minden érdeklődőknek. Tehát egy picit azért fejlődik az ilyesmitől is, ami gyűjteményünk, az gyűjtemény is, és a kiállítás is. Itt állunk egy vitrínnél, itt van Krenner József, aki ennek a katedrának volt a professzora 1890 a 1990-es évektől körülbelül az első világháborúig, és ő alkotott egy fantasztikus párost Semsei Andorral, meg hozzáteszem Ötvös Lorándal, ők hárman barátok is voltak, Krenner volt Ötvös Lorándnak a, a fiatalkori nevelője, Semsei pedig ugye, egy hatalmas vagyonú földbirtokos volt vagy újváros környékén, aki a, Birtokainak az összes vagyonát a tudományra fordította. Most nem sorolom el, hogy az Akadémia, a föltani Intézet és így tovább mennyi mindent kapott tőle, most csak arra koncentrálok, hogy itt az ásmánytamban mit alkotott. Ugye Renner volt a leghatékonyabb leíró világnemzet, máig is a leghatékonyabb magyar leíró mineralógus és ő volt együtttal itt a professzor, és a Nemzeti Múzeumban, akkor nem volt a Múzeum, külön a Nemzeti Múzeumban az Ásványtárnak volt az igazgatója. És a világ legszebb példányait küldték el, ahol találtak, amiket most elvisznek Münchenbe, amiről a Merzsi beszélt az előbb, azokat elküldték Budapestre, mert tudták, hogy a, a Krenner úr, a Krenner professzor az egyrészt szeretné ilyeneket bővíteni, másrészt meg van a lehetősége, mert hogyha Semsei Andorhoz elmegy, és azt mondja, hogy itt van ez a két fantasztikus, éppen csílei vagy ausztrál darab, akkor Semsei elő fog venni egy kis cédulát, és ki fogja állítani azt a nyugtát, amivel meg lehet venni ezeket a példányokat. Semseiről különben, oda is sétálhatunk, nem kerül semmibe, és haladjunk is egy picit itt a gyűjteményben. Semsei azon ritka személyek egyike, Akinek a keresztnevéről is és a vezetéknevéről is neveztek el ásványokat. Az ásványokat mindig a leírók vezetik Tehát van olyan ásvány, hogy semseit, és van olyan ásvány, andorit. Természetesen Krenner írta le ezeket. Itt vagyunk, éppen ezek a kis tarékák, amik itt vannak. Ez a én valószínűleg önnek minden. Mindig egyforma szürkén csillog, de első nézésre, de azért a diákjaink egy ilyen hét után már megtanulják. Ha megnézi, van az a fekete nagyon csillog, és van ez a szürke, ilyen kis tarajakból összeálló dolog, hát ő a semseit, ő egy ólom antimon szulfid, ez amit szintén rendelít le, és ugyanígy megvan, itt van fölötte pedig az andorit. Ezek a gyűjtemények, és eleve az, hogy mennyi ásványt használ fel az emberiség, az energia szükségletéhez. Nem okozhatják-e azt, hogy ezeket is úgy kell majd védeni, mint esetleg a félben lévő állatokat, vagy populációkat? Rövid válaszom azt hogy az ásványoknak is van védettsége. Magyarországon és a világon is sokkal nehezebb, az ásványokat, mint egyedi vegyületeket védeni, de van erre vonatkozó törekvés, nem igazán szerencsés még a megoldás, de hát sokan dolgoznak rajta, hogy talán vala, valamit legyen, tehát vannak Magyarországon védett ásványok, vagy vannak ásványfajok, mint ahogy vannak védett madárfajok is, vagy vannak védett, vannak védett barlangok, úgyhogy most egy teljesen más területet mondjak. Valószínűleg előbb-utóbb lesznek védett ásvány lelőhelyek is, tehát amikor a, a magát a lelőhelyet nem beszélhetünk élőhelyről, tehát ez más, mint egy túzok. Az ásványok esetében van egy nagyon izgalmas dolog, ami pont ellentétes a biológiával. A biológiában, tehát az, él, az élővilágban akkor tudom igazán megvédeni, ha nem bolygatom. Az ásványok esetében, ha nem bolygatom, nem látom. Tehát az, az ásványok jelentős része az úgy tárul föl, hogy valaki ás. Most vagy egy ásóval ás, vagy egy bányában egy fejtőgéppel ás. Tehát itt kell azt a jó kompromisszumot meghozni, hogy tehát önmagában az, hogy én tudom azt, hogy végtelen sok kincs rejtőzik a lábam alatt, de ezt én soha nem fogom megismerni, mert soha nem nyomok bele egy ásót. Ez egy, ez egy nagyon jó érzés lehet, de ez, ez egyfajta ö, használhatatlan Védelme az anyagoknak. A másik pedig az, hogy, és ezért ez is nehéz zásványokat védeni, mert olyan szimpla dolog, hogy most lelő valaki egy, tudom, egy, milyen sast, akkor azért ennek ennyi az eszmei értéke, mert meg lehet számolni, hány darabban belőle. Ezeket nem lehet megszámolni ebben a formában. Tehát védettség van, és ez ki is fog alakulni. A másik, amit mondott, az a kihozatai. Pillanatilag akkor sétáljunk tovább, hogyha ha szabad. Itt van egy olyan kiállítás, hogy az elején mondtam, hogy itt van középen van ez az unalmas ásvány kiállítás, mert, ez, mert ez mindenütt ezt található. Egy ilyen kiállítás máshol nem lát. Tehát ez egy, valóban ez, egy, ez, a, ez a mi ötletünk volt, egy kiváló mára már sajnos körünkből elment technikusomnak volt az ötlete, hogy a kémiai elemekből próbáljunk valamit csinálni. Azt látom, hogy a kémiát nagyon sokan nem szeretik, az még egy, egy finom kifejezést nem szeretik, a kémiát, ha félnek. Mire az egyetemre kerül valaki, addigra már, már nem, hogy nem tudja, tehát nem, hogy nulla a tudása, hanem negatív a tudása, mert, mert heteket kell beszélnem, addig, ameddig a nullára eljutunk, hogy már legalább ne, ne, ne utálja, vagy ne, ne görcsei legyenek tőle, hanem le tudjam bontani azt a negatív érzést, ami felépült benne. Tehát ez a középső kiállítás, amit a vitrin, az ablakok közötti vitrinekben van, ebben a periódusrendszer van kirapva. Miben különleges ez a periódusrendszer? Két dolog van, az egyik, az hiányoznak belőle elemek. Hiányozik, belőle látszik, itt két lukk nincs bedöltve, és az urán utáni elemek is komplet hiányoznak. Gondolhatná azt valaki, hogy ez azért van, mert mi olyan öreg gyűjtemény vagyunk, hogy elfejtettük az elmúlt évtizedekben ezt frissíteni, és, és azért, de látszik például a hafnium, amit Hevesi fedezett fel, azért szerepel benne, tehát annyira, annyira rosszak nem lehetünk. Na hát azért van ez, mert itt csak az a 90 elem szerepel, ami természetes elem. A, mit az, hogy természetes elem? Az, hogy a, nem az emberi nukleáris kísérletekhez kötődően jött létre, hanem ami olyan, amit ténylegesen euh, természetben az ember tevékenysége előtt is megjelent. Ez egyik érdekesség. A másik érdekessége az, hogy ki van színezve, és ez tulajdonképpen ezt kötődik a kérdéséhez. A színezés pedig azt mondja, hogy vannak a kékek, akik a hidrogén, a nitrogén, meg az oxigén, összesen hárman vannak csak, és vannak a nemesgázok, akik egy barnával jelöltünk, és mi azt mondjuk, hogy ezen néhány Kémiai elem kivételével az emberiség az összes többi kémiai elemét, amit felhasznál, azt ásványok nyeri. Na most figyelembe véve azt, hogy ide bejönnek az elsős diákjaink, meg pláne bejönnek a gimnaszisták, akik tartott éppen tegnap ilyen órát foglalkozást, és de maradok a bejövő diáknak, már magyar érettségűk van, ugye pecsétes címeres érettségük van, tudják, hogy az általános műveltségből hivatalosan államéla garantálva nekik megvan az alap, és akkor azt látják, hogy esetleg a földrajz keretében foglalkoztak egy vagy két órát, esetleg a kémia keretében foglalkoztak egy vagy két órát ezzel a 12 évi képzésük alatt, és akkor azt mondják, hogy a tanár úr biztos hazabeszél. Minden kupec a saját lovát dicséri, biztos ez a tanárú tódít, hogy az ásványok ennyire fontosak lennének, hiszen hogyha valóban igaz az, hogy az összes többi anyagot, az összes többi anyagot ezekben nyerjük, akkor csak kéne valamit tudni róla. És akkor azt mondjuk, hogy én nem győzködöm őket, hanem kiemelünk egy oszlopot, mondjuk lépünk ide olyan helyre, ahol ismertek elemek vannak, itt van a titán, a cirkónium, a, rádium, a tantál, kiemelünk egy oszlopot, és ide tesszük alá az elemeket. És mellé teszem a követ, amiből kiveszik. És ha tovább lépek egyel, akkor itt látja a krómot, a mangát, amit talán sokan ismernek, a Wolframról is talán hallottak, a molibnérről, itt vannak ugyanígy. Ha tovább megyek egyel, akkor itt van a vas, itt van a kobalt, a kell a platina, a platina csoport. Megint egyel tovább a réz, az ezüst, az arany, cink, higany. Minden egyes kémiai elemhez ott van mellette a kő, amiből kinyerjük. És azért örülök ennek a kiállításnak, mert nagyon sokan ennek nyomán igazán mélyen elhiszik, hogy ez fontos. Még nem hiszik el elég? Elegen, de én nagyon bízom abban, hogy, hogy 5 vagy 10 vagy 15 vagy 20 év múlva a közoktatásban ismét meg fog jelenni a, ez a fajta ismeretkör. Nem kell nekem az szó. ezek az ismeretek, ez a tudás, ami ezelőtt 60 évvel már megvolt, és ma is levelában annyira fontos. Igen. summer rain, waiting for the evening train To kill that old familiar pain, weaving through my tangled brain When I tipped my bottle back, smacked into a cop I didn't see That policeman said, Mr. Cool, if you ain't drunk, then you're a fool I said, if that's against the law, tell me why I never saw No man locked in this jail of yours wasn't just as low down poor as me And that's just when someone turned out the lights Yes and I wound up in jail spin the night and the dream of all the wild and lonely girls in this best of all possible worlds Next morning woke up feeling like my head was really gone and like my thick old tongue was licking something sick and wrong I said I'd sell my soul for something about as wet and cold as this old cell That kind of jailer looked at me all Up with sympathy, then poured himself another beer. Came and whispered in my ear, "If booze was just a dime a bottle, boy, you couldn't even by the smell." I said, "I knew there's something I like about this town. Oh, but it'll take more than that bring me down, 'cause there's still a." Tehát tényleg ez a környezet és természetvédelmi kérdés, hogy a kitermelésük nem okoz mérhetetlenül nagy ö, problémát a későbbiekben, renézve, hiszen említettétek, hogy ugye, hogy itt nem megoldott ugye, a szaporodás kérdése. E, ugye válaszuk két oldalra. Egyrészt a kitermelésnek van egy környezeti hatása, tehát ha egy bánya működik, akkor egy, egy bánya, főleg egy külszíni bánya, de egy mélyszíni bánya is a környezetet rongálja. És ezt úgy, ahogy van mondjuk ki, ezt ne próbáljuk szépíteni. Nem lehet úgy olajat bányászni, nem lehet úgy vasat bányászni, hogy annak ne legyen egy negatív környezeti hatása. Viszont vas meg olaj nélkül nincsen társadalom. És itt kanyarodnék egy nagyon rövid időre vissza, arra, amikor korábban beszéltünk. Ezért van szükség a környezettudományra, amely képes az egyik igazságot és a másik igazságot, amelyek önmagukban kizáróak, úgy összehangolni, hogy mondjuk egy bányászat fenntartható legyen. Hogy mondjuk a Dunakanyarban, megint csak nem tudom, hogy Dunabogdány még az adáskörzetben van-e, de, de ott van egy fantasztikus, ugye a Szentendre utánban vagyunk nem sokkal, ott van egy fantasztikus lelőhely, egy, egy, a Csódi hegyen egy, egy bánya, egy nagy kőbánya, amely kővel látja el az egész környéket, messze még az Alföldre is szállítanak, kiváló építőkő van. Ott például meg tudják azt szervezni, hogy amikor a solymok fészkelnek a bányafalban, ahol különben nem lenne fészkelőhelyük, ha nem lenne bányafal, tehát ezt tegyük hozzá, tehát egy új élőhely is kell, akkor nem robbantanak. Tehát a költés idején, bocsánat, tehát a, mondanám, a fészkelő, tehát, a költ, tehát amikor költenek, akkor nem robbantanak. Most ez egy apró, meg szimbolikus dolog, de általában az anyagnak a kezelése, az, hogy, hogy hogyan csinálom, az, hogy valóban a pénznek egy részét arra fordítom-e, hogy... Ameddig a tevékenység megy, addig ne a környezetet, és amikor befejeztem a tevékenységet, akkor helyre tudjam állítani úgy, úgy mondjuk szakszó, vagy rekultiválni tudjam azt a tájat, hogy nyilván nem a hegyet építem vissza, de hogy ne legyen tájidegen, ne legyenek benne, ne legyenek benne kellemes lejtők, ugyanannak, mint a környező hegyekben, legyenek rajta fák. Tehát ez az egyik oldal, hogy a bányászatnak a környezeti hatása. Máshoz, hogy -e elfogynak-e? Hmm. Ha most sarkosabb választ vár tőlem, ami persze nem igaz, akkor azt mondom, mi nem fognak el. Nem fognak el. Ugye, tehát e, mindig attól függ, hogy mennyi pénzt, és itt jön már a gazdaság, tehát ez már nem természetesen mennyi rész mennyi pénzt tudok arra fordítani, hogy nekem legyen valamim. Ez a gazdasági része, és a, van egy politikai része, az, hogy mennyire szabadon tudok ezzel kereskedni. Tehát az Európai Unió, ez definiált most, nem olyan régen, 10 stratégiai-kémiai elemet, amelyekkel nem az a probléma, hogy kevés van belőlük, hanem mondjuk az a probléma, hogy jelentős részük Kínában van a világtermelésnek. Tehát most az Európai Unió az fokozottan ösztönzi az Európai Uniós tagállamokat, hogy ugyanezeket az elemeket, amik megvannak itt nálunk is, csak drágább őket kitermelni, vagy más technológia kell, foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet a nyersanyag szükségletünk függőségét csökkenteni. Ez nem gazdasági, ez, ez, ez, ez, ez politikai rész. Nyilván a másik oldal, amire azt mondtam, hogy, hogy ugye nem fognak elfogyni, de ez, ez nem igaz, hiába mondom, az az, hogy észel kell ezekkel foglalkozni. Tehát tudni kell azt, hogy mit és hogyan, milyen mennyiségben szabad úgy kitermelni, hogy a kitermelés fenntartható legyen. Mondjuk ez vonatkozik az olajra, gázra elsősorban. És hát ami egy hihetetlen fontos dolog, és itt megint a környezethez kell, hogy visszatérjünk, az, hogy a hulladékkezelés, a hulladék újrahasznosítás az milyen mértékű, az meghatározza ezt. Tehát, ha itt az előbb brummogott a telefonom, ebben a telefonban Kitermelési határértéket meghaladó mennyiségű arany van. Tehát, ha ezt az a telefont összetöröm, és kivonom belőle az aranyat, akkor olcsóban jutok aranyhoz, mint hogyha valahol nyitok, mondjuk Verespatakon nyitok egy, egy bányát. És akkor most na, a környezeti hatásáról nem beszéltem, szándékosan Verespatakot mondom, mert ez most egy ilyen a köztudatban benn dolog, ugye a cianid, nem cián, cianidos technológiával kapcsolatban, ugye rengeteg politikai és környezeti vita folyik, megkockáztatom, politikai és környezeti hisztéria is folyik, és a, sosem, a hisztérikus megközelítése sosem segíti azt, hogy bölcs döntés szülessen, akár így, akár úgy. Tehát azt kell látnunk, hogy ha a hulladékkezelésnek ez a része, a hulladék visszanyűjítésnek a része megoldódik, akkor ez nagyon sok mindent megold. Ami a hátrány az ásványoknak, hogy nem szaporodnak, lást túzok, az az előnye is, hogy meg se semmi ülnek az elemekről beszélek. Tehát az az arany, amit egyszer kitettünk, az az arany az nem füstölődik el. Tehát amit egyszer kibányáztam és felhasználtam, ha azt én 100%-ban visszatudom gyűjteni, és ha nem lenne bővülése, akkor csak annyit kéne hozzábányásznom, mint amennyivel több aranyra van szükségem 2015-ben, mint amennyit 2014-ben felhasználtam. Nyilván soha nem lesz teljesen visszagyűjtve, de az, hogy 80-90-95%-os visszagyűjtést elérjünk, az nem irreális. Ez részben tudatossági kérdés, részben pedig pénzkérdés. Még egy nagyon fontos kérdést szeretnék mind a kettő résztvevőnk felé feltenni. A kedvenc ásvány és annak a története, vagy ami éppen hozzáfűződik, kedves Elsébet? Húha, nehéz a válasz. Inkább egy olyat mondanék, ami azért kedvenc, mert szeretik a gyerekek, és mindig megakad rajtuk a. Szeme, Ez egy mezolit kristálycsoport, úgy néz ki, mint egy sűni. És ezt azért is szeretem, mert az egyik kollégánk hozta a Szabolcs Indiából egy hátizsákos túra révén, és tényleg törékeny, látványos. Amikor költözött az egyetem, akkor a kezemben hoztam át, mert becsomagolni se tudtuk rendesen, és itt fölmerül a kérdés, hogy hogy érkezik a világ túlsó feléről Indiából egy ilyen haza, egy professzor révén, hát úgy, hogy beletette egy zacskó lisztbe, és ez megóvta a rászkódástól, nem tört össze, és ha a szemfüles szemlélő felülről pillant bele a kristálycsoportba, akkor a hegyes, hosszú kristályok tövénél még mindig látszik a lisztpor, nem voltam jelen, amikor a liszttől megszabadították, de hajszárítóval órákig fújták ki a kristályok közül a lisztet. Tehát ez egy olyan dolog, ami szép is, látványos is, és van olyan története, ami, ami népszerűvé teszi a látogatók körében. Tamások. Hát, eh, nagyon nehéz. Tehát, ez, amikor megszokták kérdezni a négy lányom közül, melyiket szeretem a legjobban. Érni. Tehát... tehát eh, eh, valami milyen szempontból ragadjuk ki? Tudománytörténeti szempontból is lehetne, hiszen vannak itt olyan példányok, ami például a telúr elemet, itt az egyik itt lévő ásványból írták le. De mutatnék talán, egy, ha már az Elsi történetnél volt, akkor mutatnám ezt a darabot. Ez tulajdonképpen nem más, egy, egy cinnabarit, egy, a Cinóbé, ez a Cinóbér, tehát a, a cínóber szó az is, mert a, szín, a színről is, ugye, papírja van róla, hogy Cinóbér színű, mert ő a Cinóbér. Ez egy Cinóbér, a mai Szlovéniából, ugye szintén a, a birodalom része volt koriban. Ez is a Marianna gyűjtemény, 1781-ben került ide. Ez egy Cinnabarit, amiben belevéstek egy kalzsos pálasszáténét, és ezt ajándékba küldték a főhercegnőnek. Ez önmagában is érdekes, tehát ennek a történeti értéke önmagában is nagyon komoly, de ha megnézi, akkor még valami fel kellett, hogy tűnjön Sértetlen ez a darab, vagyok? Nem, nem, nem. Bele van marva. Hova, Hova van bele marva? Hát a pajzs közelébe, a szélébe. És mi, mi, mi az? A, valami azért még látszik benne, nézze csak meg! A Habsburgoknak a kétfejű sasa, amit valaki nagyon lelkesen a 1848-as forradalmi időkben Vakart, mert ugye ez egy gyűlölt szimbóluma volt a hasburgoknak és ezt én azért szeretem mutatni a diákoknak, mert ez egy jó példa arra, ma már senki nem vakarná ki, ma már mindenki sajnál, hogy meg van sértve, pedig aki akkor kivakarta, az egy nagyon, nagyon büszkeletet magára, hogy ő, ő egy valamiféle szimbólumot, meg nagyon negatív szimbólumot megsemmisített, és ez arra példa, arra egy, egy megkövesedett példa, hogy 100-150 év alatt ebben a, kis régióban, ahol itt élünk, ahol azért nagyon sokféle sorsa van a különböző szimbólumoknak, pró és kontra, hogy, hogy nem biztos, hogy mindent érdemes kivakarni, mert lehet, hogy száz év múlva már sajnáljuk. Mai műsorunkban a kövekről volt szó. Az ELTE Természettudományi Kar Természetrajzi Múzeumának ásvány és kőzettárát dr. Weisburg Tamás egyetemi docens mutatta be. Jövő heti műsorunkban a Múzeum biológiai és paleontológiai gyűjteményében beszélgetünk dr. Szborai Géza agyunktussal. Addig is hallgassák továbbra is a civilrádió Rádió műsorait. Viszal!